Бувала, сказала Настя Я так вдячна тобі За що? Сміхнулася Людмила За все За те, що ти в мене є За те, що я зробила ковток свободи І відчула її солодкий присмак Відповіла Настя Напевно, я в твоїх очах глядаю нещирою Бо іноді говорю пафосно Але повір мені Війна оголює почуття Лише коли втрачаєш свободу Починаєш розуміти її справжню цінність. Утім, хай би стільки я говорила, намагалася пояснити, яке жахливе відчуття неволі все одно важко зрозуміти, поки не відчуєш все на собі. Що таке втрата свободи? Це приниження, біль, обурення. Це жах від того, що ти не можеш нічого змінити, що не маєш влади над ситуацією і від цього стаєш нервовим, і дуже вразливим. «Непевно ти дивилась на мене, як людину несповна розуму, коли я зупинялася перед кожним прапором України і не могла відвести очей?» «Це неможливо пояснити словами, лише можна уявити, якщо сам не пережив втрату». «Ти стільки пережила, – тихо промовила Людмила. Я навіть не можу уявити, що відчувала б я, як поводилося б на твоєму місці, уяви, що в тебе видебрали все, що ти любила, що було дороге твоєму серцю. Навіть уявити важко. В 30-х роках під час Голодомору у вимерлих селах вивішували чорний прапор, який вказував, що там уже нема життя. На моїй землі, у моєму місці, вивісили свої прапори-чужинці, як сигнал, що життя для мене, для українців, скінчилося, бо буде нова влада, нова країна. Їхні прапори, як смерть для нашої нації, але я впевнена, що ми виживемо, переможемо, і знову Україна стане вільною і єдиною. Настя, за звичкою, замокла, бо офіціант приніс їм каву. Вона дочекалась, поки вони залишаться наодинці. І знову я говорю пафосно і плутано. Сміхнулася Настя. Але я справді і чула свободу, і це додало мені життєвих сил. Навіть не знаю, що зараз можна зробити для наближення перемоги. Напереду мене точно не візьмуть. Ти вже робиш. Доносиш ту правду зі Сходу, про яку ми не знаємо. Цього замало. Хочу спробувати робити дописи на фейсбуці та однокласниках. Але ж за соцмережами слідкують, – стривожилася Людмила. Краще поки що утримуватись, бо дуже небезпечно. Знаю, Настя ствердно кивнула. Але хтось повинен цим займатися. Потрібно вести роз'яснювальну роботу серед ватників. Ватники не читають статті на Фейсбуці. Проте їх повно в однокласниках. Не раджу тобі наражатись на небезпеку. Правду можна писати хіба що у приватному листуванні. Ось, саме так. У мене на сторінці великий список друзів із Росії і з інших частин України, які зомбовані російськими ЗМІ. Дякую за підказку. Душевний настрій Насті вивітрився, коли вона зійшла з потягу на вокзалі в Луганську. Та ж сама картинка. Переповнений пасажарами перон багато біженців, Вибухи за містом, дорогою до рідного міста ті ж самі блокпости та перевірки. Було відчуття повернення з блаженного раю в пекло, де стріляють, розриваються снаряди, і ти ніколи не знаєш, з якого боку чатує на тебе небезпека. Сумно. Настя вийшла на автовокзалі Сєвєродонецька і перейшла дорогу, прямуючи до зупинки маршруток. Людмила все-таки зробила перший крок до примирення з матір'ю, передала їй великий пакет із харчами. Тож Настя вирішила відразу відвести передачку Валентині Петрівні, поки продукти не зіпсувалися. Напевно, подіяли слова Насті про те, що краще мати матір з іншими переконаннями, ніж зовсім її втратити. Матерів не вибирають, іншої ніколи не буде». Тож потрібно приймати їх такими, якими вони є. Знову згадала про маму. І защеміло болем у грудях. Де вона? Як вона? Чи не хворіє? Чому не повертається додому? Що чи хто їй заважає? Ці питання постійно й мозок і не давали спокою. Швидше б вона повернулася, хай навіть не дуже, вилікою. Відігрію своїм теплом. Мамо, мамо, як можна було так нерозумно вчинити? У селі від зупинки до будинку матері сотня метрів. Ідучи вулицею, Настя помітила, як у двір сусідки тітки Дусі та дядька Івана заходять люди. Підійшла ближче і побачила, що хвіртка відчинена навстіж, по двору снують люди, а жінки запнуті чорними хустками. — Степа! — Настю пронизала болем страшна здогадка. — Він воює в зоні АТО. — Невже! — Настя зайшла у двір і побачила вінок із траурною стрічкою. З хати вийшла Валентина Петрівна з почервонілим носом та підпухлими очима. Жінка підійшла до Насті. — Івана вбиту! — повідомила сусідка. Ходімо до мене, все розповім. Як виявилося зранку, дядько Іван примостив на багажник велосипеда ящик з інструментом і поїхав у Сівердонецьк допомогти знайомому полагодити водопровід. Коли повертався назад, то проїхав велосипедом повз бойовиків на блокпосту. Ті наказали чоловікові, щоб він зупинився для перевірки, але дядько Іван уже минув блокпост і не міг бачити, що вони махають йому руками. Наші люди з маршрутки бачили, що полченці спочатку дали чергу з автомата у повітря, розповідала Валентина Петрівна, шмургаючи носом. Але ж він зовсім глухий. Як він міг почути постріли? А ті вирішили, що він тікає, і поцілили в нього. Кажуть, що Коля одразу прошила серце, тож бідолаха не мучився. Зітхнула жінка. Напевно, Іван не встиг зрозуміти, що з ним трапилося, помер одразу. Земля йому пухом. Сусідка перехрестилася і витерла хустинкою очі. Перша кров мирного жителя промовила Настя. Почалося. Що? Кажу, що шкода дядька Івана гарною людиною був, а як там тітка Дуся? Не питай, загамахала руками Валентина Петрівна. Іванові вже все одно, бо заснув вічним сном, а Дуся вовком виєм. Воно й зрозуміло, людині б ще жити та й жити, і чоловік був гарний. Прожили всі роки, як два голубки, у любові та злагоді. А як же, Степа, не можна йому зараз сюди потикатися, сусідка тяжко зітхнула. Дуся вирішила не сповіщати його. Сказала, що зателефонує синові після похорону. Не по-християнськи воно якось, але що поробиш? Війна. Війна, яку самі накликали, а я її не кликала. На референдум ходили? Так. Але я голосувала за приєднання до Росії, бо там і життя краще, і пенсії не такі мізерні, як у нас. То їхали б в Росію, хто вас тут тримав? А тепер маєте в Україні. І Росію, і Чечню, і війну. Все, що хотіли. Настя себе вже не стримувала. І не кажіть мені, що не ви війну накликали. Не жилося спокійно. Тепер усі будемо розхлюбувати те, що ви заварили. За що дядька Івана вбили? За те, що він не чув наказу п'яної зграї бандюків з автоматами. Війна завжди забирає кращих. І це лише перша кров. Не по-християнськи, кажете, а вбивць закликати на свою землю, це по якому? Рідний син не може привести свого батька в останню путь. Дожилися, домітингувалися, дореферендувалися. Ти, ти чого так розійшлася? Жінка часто закріпала очим. Хіба ж я винна, що стріляють. Дала б нам Україна зму спокійно приєднатися до Росії, як Криму, не пішла б нацгвардія на наш Донбас війною, все було б інакше».